11. fejezet Pincebörtönbe vitték, és mindenek előtt alaposan kikutatták. Le kellett vetkőznie. Törét és páncélingét elkobozták tőle. Aztán megvasalták. Ez abból állott, hogy jobb kezét és jobb lábát láncfűzte össze, amelynek bilincs karikája volt a csuklón is, a bokán is. A láncon súlyos vasgolyó lógott. Ez többnyire ülőhelyzetbe kényszerítette. Ha fel akart állni, két kezével meg kellett a vasgolyót emelnie. De egészen kiegyenesedni akkor sem tudott. Tömlöcének egyetlen kis ablaka volt, az is nagyon magasan. És olyan vastag volt a börtön fala, hogy az égből sem láthatott semmit, hiába ágaskodott. Mi történhetett? Miért fogták el őt és minden jel szerint a hunyadi híveket vele együtt, elsősorban magát Lászlót is? Nem értett az egészből semmit. Csak annyit látott egész világosan, hogy a király nyíltan a hunyadiház ellen fordult. Vajon mi a szándéka velök? Az sem lehetetlen, hogy életöket készül elvenni. Mátyás vállat vont. Úgy szóván örömet lett abban, hogy most bátornak és erősnek látja önmagát. Folytonos mendörgés és villámlás kísérte a megbilincselt téperődéseit. Egy pillanatra feltámadt benne a méltatlankodás, hogy most életét kell vesztenie, holott maga semmiben sem részes. Talán még meg is menthetné életét, ha bátyját megtagadná, ha rávallana ha előadná annak a gyanakvásnak apró elemeit, mely hallgatak bátyjának terveit illetőleg benne is felébredt. De ezt a gondolatot mindjárt el is űzte magától, őt Hunyadi János ütötte lovaggá, és bátyját cserben hagyni nem lenne méltó Hunyadi lovagjához. Csak hajnalt átnyomta el az álom. Kora reggel megcsikordult a kulcs a börtönajtóban. Egy marcona, álmos börtönőr aki egyetlen szót sem ejtett, ónedényben gőzölgő levest hozott neki, karékenyérrel. Annak farkas módra neki esett. Aztán várta, mi lesz. Már jó magasan járt a nap az égen, mikor megint nyílt az ajtó. Két lángás porkoláb jött érte. Nevét olvasták egy széduláról nagy hivatalosan. Bilincseit levették róla, és hátra kötözték a kezét, aztán megindultak vele. Ismeretlen folyosókon vezették, lépcsőkön, udvaron. Útközben nem látott senkit. Majd megint valami folyosóra került, s onnan egy előterembe. Itt leültették. Kíváncsian nézett körül, de nem tudta megállapítani, hogy hol van. Több porkoláb és törvényszolga jött, ment, üldögélt. Láttára németül összesúgtak, ő büszkeségből nem szólt kísérőihez. Még csend volt a helyiségben, csak egyik túról hallatszott néha egy-egy emelt szó. Megismerte, bátya hangja volt. Tehát tárgyalás folyt bent. Erősen odafigyelt, hát ha elkaphat egy-egy szót, amiből majd következtetni tud valamit. De nem értett meg semmit. Anyára gondolt. Az lent Gabriele pappal sétálgat most a Temesvári bástyán, és semmiről nem tud semmit. Egyszerre csapódott az ajtó, és két porkoláb közt László lépett ki rajta. Az ő keze is hátra kötve. Meglátták egymást. Nekünk ugyan megesett, mondta László. Meg is akart állni, de az egyik porkoláb németül rákiáltott, hogy ne beszéljen. A lócához vezették. Ugyanekkor bentről kiszólt egy kancellista. Hunyadi Mátyás, Besztelcei Gróf! Felállott, ment a két között befelé. Nagy teremben találta magát. Hosszú tanácskozóasztal, falfelőli oldalán egymás mellett az urak hosszú sora. Egyetlen gyors pillantással végiglátta őket. Középen ült Garalászló, a nádor, Előtte feszület két égőgyeltya között, és nagy halmaz írás. Két oldalt a többi bíró. Csupa szemen hunyadi ellenség. Kamez Matthias, de beszélsze! Szisz, latina? Ezt a nádor kérdezte, nyilván hivatalos formaságból. Szia! A tanácskozás vagy tárgyalás tehát latinul folyt. A nádor felnézett írásaiból. Azzal vádolnak téged, Mátyás gróf, hogy összeesküdtél ő felsége a király élete ellen. Társaiddal együtt meg akartad őt ölni, hogy a király hatalmat magatokhoz ragadjátok. Elismered a vádat? A vád gyalázatos és hitvány ostobaság. Lassabban a hanggal fiú. Az életeddel játszol. Az én életem biztos. A király esküje védi. A királyból kényszer csikarta ki az esküt, az nem érvényes. De ha érvényes volna is, ellenkezik a joggal, hogy az eskü csak őt kösse, ti pedig szabadon az életére törhessetek. Szóval tagadod a vádat. Nem, felháborodva visszautasítom. Ti összeesküdtetek, hogy a tervezett lándzsás verseny napján... Mikor a király az udvari páholyban tartózkodik, körülveszitek a játékteret, a keletkezett zavarban a királyt megölitek, a hozzáhű nagyokat letartóztatjátok, és ez alatt vidékről felhozott hadajtok a várat hatalmokba kerítvén, bátyádat királyá kiáltják ki. Tagadod ezt? Ismétlem, hogy felháborodva visszautasítom. Tehát azt állítod, hogy bátyád ezt a tervet nem közölte veled? Nem ezt állítom. Én azt állítom, hogy bátyámnak ilyen terve nem is volt. A nyolc úr egyszerre élénk lett. Gúnyosan legyintettek, nevettek, egymáshoz hajoltak. A nádor folytatta. Ezt hiába állítod, ezt mi már megállapítottuk. Hogyan volt? A bátyád szerepe előttünk tisztázva van, most a te szerepedről van szó. Várjál csak! A Nádor jegyzeteiben nézett, keresgélt valamit, aztán bólintott. Igen, mondd meg nekem, hol voltál március 10-én délután 6 órakor? Mátyás gondolkozott, majd vállat vont. Nem tudom. Valószínűleg a versenytéren voltam, mert az utóbbi időben a nap túlnyomó részét ott töltöttem. Gondolkossz csak, nem vettél -e részt valamilyen összejövetelen? Nem. Az egészen bizonyos, hogy nem. Mióta Budára feljöttem, semmiféle összejövetelen nem vettem részt. Buzlai a főpuhárnok türelmét vesztve az asztalra vágott. Úgy hazudik, mintha könyvből olvasná. Mátyás hirtelen kardjához akalt kapni, de csak hátra kötött keze rándult meg. Arcát elfutotta a pirosság. Szerencséd, hogy a kezem hátra van kötve! A nádor felemelte hangját. Rári volt Mátyásra. Hogyan beszélsz te egy zászlós urral, kölyök? Én nem kölyök vagyok, jegyezd meg, nádor, hanem Hunyadi Jánosnak, minnyájatok megmentőjének a fia. Most szernén szólt közbe, cseki latin szóval. Hunyadi János a király alkalmazottja volt, s amit csinált, a király erejével csinálta. És a király pénzével... Fűzte hozzá a nádor, és ezekről a pénzekről is sokat lehetne beszélni. Mátyás fejét elfutotta a vér. Hiába tette fel magában, hogy okos lesz és nyugodt, most elvesztette indulatai felett az uralmat. Oda az asztal közvetlen közelébe, és mi alatt a dulakodóhoz hasonlóan rángatta hátra kötött kezét, a nádor alcába kiáltott. Gyáva fráter vagy, Nádor Ispán. A hatalmatokban vagyok, meg is ölhettek, de a képetbe kiáltom, hogy gyáva fráter vagy. Oldasd le a bilincseimet, úgy mondd, amit mondtál. Esküszöm, hogy pusztakézzel a torkodnak esem. De akkor már a két poroszló, akinek Garalászló könnyű fejmozdulattal intett, nyersen megragadta és visszaráncig előbbi helyére. Hosszú csend következett. Mátyás melle úgy léhegett, mint a fújtató, és remegett a térde. – A nádori méltóság megsértéséért! – szólt végre a nádor. – Külön meg foglak büntetni. Most térjünk vissza a tágyra. Mióta Budára jöttél, voltál-e kanisai László uram házánál, és kikkel találkoztál ott? – Egyszer voltam. – A bírák mozgolódtak. – Aha! – Aha, lehetett hallani egyiknél is, másiknál is. Mátyás még mindig remegő hangon folytatta. De nem találtam otthon. Két lovát akartam megnézni a verseny miatt, összesen egy percig tartózkodtam a házában, és szolgáink kívül senkit sem láttam ott. Szóval, ha oda akarsz kiukadni, nádor, hogy valami titkos összejövetel lett volna, s én azon részt vettem volna, akkor tévedsz. Kijelentem kereken, hogy semmiféle összejövetelről nem tudok, bátyám uramnak a király ellen való semmi tervéről nem tudok, sőt, mikor őt mendemondákra figyelmeztettem, ő nekem négy szem közt határozottan kijelentette, hogy a király ellen semmi terve nincsen. A főkapitányi állásról is azért mondott le, mert a ti ajtók büszkeségét sértették. Ez a tiszta igazság, erre meg is esküszöm az evangéliumra tett kézzel, akárcsak, akárcsak szeretett testvérem, 5. László Őfelsége. Őfelsége személyét, szólt szigorúan új laki Miklós. Ne vonjuk ide. De csak vonjuk. Én azt kívánom, hogy a király szemtől szembe vádoljon engem. Ne vádoljatok. Tőle akarom hallani, hogy én összeesküdtem ellene, és hogy ő ez komolyan hiszi. Gara legyintett. A vizsgálat útjait nem te fogod megszabni. Jobb lesz, ha ilyen szemtelen viselkedés helyett vigyázol a bőrödre és védekezel, ahogyan tudsz. Én nem védekezem, Nádor. Én nem fogadom el a vádat. Már mondtam, hogy visszautasítom. Ez a vád, amely nem származhatik a királytól, vagy olyan szemtelen, mint az én viselkedésem. Jodokus, a véglesi várnagy, félhangon megszólalt. Van ez a fiúnak, és a nyelve is fel van vágva, mondta bántfipál. Csendet kérek, urak, intette őket kedvetlenül Gara. Így nem tárgyalhatunk. Ide hallgass, bátyás gróf. Ha mindent töredelmesen megvallasz, az a büntetés kiszabásánál nagy hasznodra lesz. Bátyád el van veszve, ne vesszél is utána. Gondolj édesanyátokra. Anyám személyét hagy békén. Bátyám pedig nem lehet elveszve, mert ártatlan. Ártatlan? Ez jó. És Ulrigrófod kiölte meg? Nem tudom. A király megesküdött, hogy ezt elfelejti. Én is elfelejtettem. Gara tehetetlen haraggal pillantott a vádlatra. Gondolkozott, hogy mit feleljen, de aztán jobbnak látta nem válaszolni. Odafordult jobb és bal szomszédjához, halkan néhány szót váltott velök, aztán így szólt. Magadraves, ha nem viselkedtél bűnbánóan és töredelmesen, végeztünk, vissza visszamédj a börtönbe. Majd intett a porkoláboknak. Mátyás sarkon fordult és kiment a két fegyveres között. Még hallotta a nádor hangját, aki a következő vádlott nevét mondotta és a kancellista a nyíló ajtóban kikiáltott mögötte Johannes Episcopus Faradienzis! Csodálkozva nézett vitéz Jánosra, aki jött szemközt őreivel, és nyályosan rámosolygott. Nem látszott kétségbeesettnek. Hát ezt is lefogták. Garáék nyilván alaposan dolgoztak. Még visszanézett bátyára, aki ott ült alócán, és nem nézett fel. Dacosan a padlóra szegezte tekintetét. Mátyás legalább egy testvéri pillantás szeretett volna váltani vele. De rászólni nem akart, mert nem tette ki magát annak, hogy a szolganép rendre utasítsa. László tovább nézte a padlót, ő pedig visszament börtönébe, ott megint ráverték a vasat. Édeskevés új anyaga volt gondolkozni, azt tudta meg mindössze, hogy a hunyadi csoport ellen összeesküvési vádat kovácsoltak. Bizonyára azért, hogy minnyájukat ezen a címen ítélhessék el, s a király ne legyen kénytelen a temesvári esküt megszegni. Lassan teltek az órák, változatosságot nem hozott semmi. A déli harangszó volt az első esemény. Az a harangszó, amelyet a pápa rendelt az egész világra, hogy millió és millió kereszténylélek imádkozzék annak a magyar vezérnek győzelméért, akinek fiamos tömlöcben hallgatja ezt a harangszót. A zengés aztán elveszett a levegőben, a néma börtönőr megint kenyeret és levest hozott, aztán megint órákig nem történt semmi. Késő délután azonban látogató jött, karvajal a pápa inuncius. Nem egyedül, segédpapja kísérte, Ellenőzés céljából pedig bánfü pál is velők jött. Az egyház vigasztalását hozom, kedves fiam! Nem kell engem vigasztalni, atyám, hanem békíteni. Én nem bánatos vagyok, hanem haragos. A békítés nem az én dolgom. Amit tehetek, megteszek érted, mert az Anyaszent egyház nem felejtheti el, mivel tartozik Hunyadi Jánosnak. Még ma gyors futát küldök Rómába, hogy őszentsége közben járását kérjem. De a király ő felségét magam is fel fogom keresni. Van-e valami kérésed, amelyet tolmácsolhatok nála? Van, atyám. A vasat vegyék le rólam. Nem vagyok lótólvaj. Íme ész felállanom, hogy megtisztelhesselek. Azon kívül kérlek, írjál sürgős levelet anyámnak és vigasztad. Meg lesz. Azon kívül, itt a főajton álló közbeszólt. Bocsánat, atyám, a nádol csak ennyi időt engedélyezett. A foglyot láttad, most mennünk kell, ha nem veszed rossz néven. Karvajajcsókra nyújtotta a melléről függő égköves feszületet, aztán megáldotta a foglyot. Látszott rajta, hogy nincs ínyire ilyen gyorsan távoznia. De a hivatalos hatalommal nem akart vitába szállani. Eltávoztak. Az órák megint eseménytelenül múltak. Még végre este, már vaksötétben megint megszólalt a kulcs rozsdás lármája. fény öntötte el celláját, lángás őrök jöttek érte. Levették bilincseit, vitték. Az előteremben valóságos sokaságot talált. Most látta, hogy vádlott társai kicsodák valamennyi két-két lándzsás között őt Alócán. Sorban megismerte bátyján kívül, aki most is komoran nézte a padlót, valamint Vitéz Jánoson kívül a hunyadi család legbensőbb embereit, Roszgonyi Sebestyént, Kanizsai Lászlót, Bodógáspárt, Bodrárpált, Pált, és a hunyadi hadak egyik kitűnő német alvezérét, Frodnaher Eusztákot. Senki nem szólhatott a másikhoz, csak szempillantásaik üdvözölték egymást. Hunyadi László volt az egyetlen, aki nem nézett sem jobbra, sem balra, hanem mélyen gondolataiba merült. Kisvártatva megnyit az ajtó, és a kancellista kiszólt. Vádlottak! László, Vesztelcei gróf! Mátyás, Vesztelcei gróf! János, Váradi püspök! Bevonultak valamennyien nevök olvasása sorrendjében. Egész kis hadicsapatnak tetszettek a lándzsák között. Felálltak egymás mellé, szemközt a bírák áva várakoztak az asztal mentén. Mikor mind elhelyezkedtek, a nádor megszólalt. Az atya, fiú és szentlélek nevében! A bíróság valamennyi vádlottat bűnösnek találta a király őfelsége felsége élete ellenszőt összeesküvés bűnében, s ezért valamennyi vádlottat fejének és jószágainak elvesztésére ítéli. Az ítélet jogerős. Isten legyen nekik irgalmas. Hunyadi László tajtékzó haraggal kiáltott fel. Bitangok! Esküszegők! Tiltakozom az ítélet ellen! Gyilkos gazemberek! Tí, akik? De két őre már megragadta, egyik erőszakkal befogta a száját. Dulakodtak. Senki sem mehetett László segítségére, kezök hátra volt kötve. És őreik már taszították, terelték is őket kifelé. Gara on fehéren nézte a dulakodást. Újlaki lesütötte a szemét, bánfipál írásokat Markolászott és remegett a keze. Az ajtóban Mátyás volt az első, aki kiment. Keményen összeszorította a száját. Nem nézett a többiekre. Kihúzta magát, és mellét megfeszítette. És mi alatt lépkedett a kövezett folyosón, elhatározta, hogy utolsó kívánságú beszélgetést fog kérni bátyjával. Meg fogja kérni, hogy kivégzéskor ne heveskedjék. Halljanak meg illő, néma, előkelő méltósággal. Ettől fogva minden percben várta a papot és a poroszlókat, akik érte jönnek. Már hozzászokott a gondolathoz, hogy meg fog halni. Másnak késő éjjeli órán csak ugyan jöttek érte. Levették bilincseit. – Utolsó kívánságom, mondta a német porkoláboknak nyugodtan. – Hogy bátyámmal szót válthassak! – Az már nehéz lesz! – felett az egyik. Mi történt bátyámmal? kérdezte. Lenyakazták, uram, ma este a friss palota előtt. A többiekkel együtt? Ő volt az egyetlen, akit kivégeztek. A püspököt a herceg primás őrzi. Modrár külön helyen van, a többi megszökött. És én, engem most kivégezni visztek? Nem, uram, más parancsot kaptunk. De bocsáss meg! Ennyit sem lett volna szabad mondanom. Indultak kifelé. Az udvaron keskenővel bekötötték a szemét. Aztán az utcára támogatták kézen fogva, s a kapu előtt kocsi batuszkolták Miután jó darabig zörgött a kocsi, és érezni lehetett, hogy a meredek utakon leszállnak a vár tövébe, egy helyen kiszállították. Mikor a kendőt levették szeméről, bebútorozott szobában nézett körül. Börtön volt ez is, de tisztes börtön. Bilincseit nem rakták vissza, magára hagyták. Imozzámo is volt a szobában. Azonnal odatérdelt, hogy László lelki üdvösségéért imádkozzék. De csak szórakozottan tudott imádkozni. Egészen kicsiny jutott eszébe, mikor Vajdahunyadon a szőnyegen hancúrozott bátjával. Mint medvék ijesztgették egymást és nagyokat kacagtak. Egyszerre elsírta magát, és az imát nem tudta tovább folytatni.